Jon badirudi, flamenkoa dantzatzen hasi zarela. E, zinundik, inora. Flamenkoarekin elkarrizketatzen, hori bai. Jarin proposamena kasu honetan, eh, elkarrizketa eta topaketa bat bestela planteatzen dugu. kasunetan honetan Andres Marin dantzari flamenkoa eta nere artean. Julen hasiari eh, kantaria tarteko daukagula. Baina hasi eratekan prozesuan, eh, naiz eta frogaz berreinak egin genituen. Oso garbi ikusi genuen, elkarrizketa hori abiatu behartzela Norbera Beretikan. Eta norbea bere sustraiari, bere ibilbideari begiratu eta hortikan izango zela elkarrizketa topaketa hau benetazkoa eta arreglax egiten du. Nik nere nere ibilbidean landutu dudan dantzarekin holtzaratzen naiz eta Andres ere bai. Bakoitza beretik eta horrek egiten du ba, euskal dantza eta flamencoaren arteko ba topaketa bat izatea. Nola ezagutu zarete ba? Orain dela urte asko. Horain dela urte asko, eh, Madrilen, eh, lan mai batzar, koreografoen arteko batzar batzuetan, elkarret zautu benuen. Arrezker ozti hindi elkarri pista jarraitu diogula, alde batetik, ba, nerezako beti flamenko sortzaileak izpilu bat izan dira, ba batetik abiatuta ola lenguai unibertsal bat lortu duten, beti atentzioa deitu ditorrek. Eta Andresek beti eitortzen duere Euskal Kulturarekiko zaletasun bat izan duela, ordu nik uste begizeharka begiratzen geniola elkarri. Eta hor eh, bakarrizketak, eh, solilokios proiektua dela ta, Andrés deitu genuen eh, ordezkapen bat egiteko eta einjustu hemen Gardu midin topo egin genuen, eh, Andresek maitaldian azkeneko aldiz dantza egin zuenean, eh? no, orain dela Hiruzpala urte. Eta, bueno, ba, bertan e, ensaio pare bat egin genituen eta ia doztu benuen urren gaudan hasi bergenuela elkartzen eta ikusten zer. Eta, rezki erozti, ba, gure harren sakontzen joan gara eta, eta bueno, ba, joan da nirailean, flamenko bienalean ba, jarri nago estrenatu benun arte horain biran gaude, oso gustora e, urtarriletik e, mailatza bitartean biran izan gara, hogeita bost bat eman eginez eta oso ongi abuztua maienan berriro ekin godiogu Kolombian, Bogotan, eta Bogotatik zuzenean miarritzera, etorriko gara. Eta, bestalde, magten e ahiakekin ere baduzu zerbait? Bai, e, aurten, iruro gehiago eta ma bosturte betetzen dira giztesku deklarazioaren inguruan. Eta, kukaien proposamen bat jaso genuen, pieza bat osatzeko gai horren inguruan, oso interesgarri ikusi genuen, eta eraberean guk magten agiagerei proposatu benion, pieza hori gurekin batera sortu eta bere izateko pieza honen korografoa, eta hainkustu, momentu honetan, gure dantzariak eta makten eh, elkarrekin lanean ari dira honetarako. Orokorki zer daiteke, ma italdiaz, eta zerri duritzen zaizu aurtengo edizioa. Dantzaldia hitz oso garrantzitsua da, esango nuke Euskal Herrian daukagun e, Dantza Festival bakarrenetakoa eta handiena eta nazi dela. Eta hitz bueno, ba, ordu bat e, da ezta eh nolabait gainera askotan hegoaldeko ikuspegi batetik begiratuta ba beste leio batzuk irikitzen ditu nolabait Frantsiakozentrokografikoak Frantzian dagoen anistasun hori eta ustut garrantzitsua dela eta era berean bada eh horrentzat ba, Euskal Konpainak eta Euskal Sortzaileentzako bada leio bat baita ere eh maitaldi uzet oso garrantzitsua dela aurtengoa berezekin nabarmenduko nuke bere anistasuna E, edo zein estilo topo, topatu dezakezu, e, konpainia hundiak, e, gauza garaikideak, barrokoak, e, topaketak, uste dut ederra dela dantzarekin lehenengo harreman bat izateko edonorentzako moduko ikuskizunak aurki itezkelako, kalea ere oso presente dagoelako, eta, bueno, eta Euskaldun gisa esan nahiko nuke, ba, garrantzitsua iruditzen zaidala, E, Euskal Herriko sorkuntza ez da dila hemen Euskal dudan dalako eta eta kuoto bat bete behar du bai, egon behar du, ez daukat niongozta lantzarik, baina hemen sortzen da asko nazioarteko maila ere badauk alako eta horren e, ageriko ba, nazioarteko zirkuituetan Euskal sortzaileak ere badau dela, orduan bon, ba, nola baite aldarri horri ere bai.